<coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat walafiat, kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali hadir di tempat yang penuh keberkatan ini insyaallah dalam rangka melakukan ibadah yang mulia. Yaitu sama-sama kita belajar, mempelajari perkara yang mendasar di dalam Islam ini, syariat ini, yaitu Al-Tauhid. Perkara Tauhid, perkara akidah Dan seperti yang kita semua ketahui, terkait pembahasan akidah yang kita bahas di pagi ini, kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Syarhu Salasatil Usul. Penjelasan tiga landasan pokok. Nah, pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita dimudahkan membahas martabat yang ketiga di dalam Islam, yaitu martabat ihsan. Telah kita baca beberapa penjelasan, baik itu matan dari poin tersebut, demikian juga penjelasan dari Syekh Muhammad Saleh Al Utsaimin. Terkait Al-Ihsan, naam, ila ibadatillahi ta'ala. Berbuat ihsan kepada Allah SWT. Nah, setelah kita baca beberapa rangkaian rinciannya. Nah, bagi ikhwah yang hendak mengetahuinya, silakan merujuk ya. Pada rekaman, audio, naam, terkait pembahasan yang sebelumnya. Adapun pagi hari ini kita akan lanjutkan masih pembahasan al-ihsan. Nah, tapi di sini kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu al-ihsan fi ibadati taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Sheikh Muhammad bin Sulaiman Saimin. Naam. Nah, dengan tatabbu' wal istiqra'. Ah, nah, tentunya ya dengan nah, apa yang dia pelajari, beliau teliti Dari kalam-kalam Ataupun kitab ulama Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, Beliau mengklasifikasi Nah Beliau mengklasifikasi terkait Al-Ihsan Di sini, meskipun Mu'alib sendiri Nah, Mu'alib Iyidah Sheikh Muhammad bin Abdullah Hab, Dalam matan yang Dia sebutkan itu, menjelaskan tentang Al-Ihsan pi'ibadatillahi ta'ala Nah ya Tentang merupakan baik kepada hamba, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berbuat isan. Di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah meskipun. Pada dalilnya. Dia sebutkan juga. Tentang. Naam. Kutaman orang-orang yang berbuat isan. Kepada sesama. Inna ma'alillazina taqa wa'alillazina hummusinun. Ini masuk ke. Ke isan semuanya ya. Nah baik itu isan. Kepada hamba Allah dan juga berbuat ihsan kepada, di dalam kepada Allah Subhanahu SWT. Nah. Ehlah, nah, kita akan lanjutkan. Pembahasan kita terkait ihsan, berbuat ihsan. Nah. Berbuat baik. Bagaimana sikap kita, cara kita yang baik. Nah. Cara terbaik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Nah, sebagaimana, yang disebutkan oleh mu'alif yang pertama, Permasalahan isan yang ini memiliki satu rukun itu, ruknun wahidun antakunnaha, kaanna katarah. Pa inilah ka pa inilah takun tarah, inna wirab. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kaanna katarah. Nah, dengan menghadirkan perasaan, maksudnya engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau melihatnya sehingga engkau mengabdi. Nah, Mengabdi. Menyerahkan ibadah. Mengabdikan diri kepada Allah S.A.W. Di hadapan Allah S.A.W. Adakah perasaan seperti Akan tapi Pak Inlam. Pak Inlam takun tera. Sekiranya engkau tidak bisa menghadirkan perasaan tadi. Tapi harus, engkau harus meyakin. Nah ini menghadirkan perasaan apa? Nah perasaan diawasi. Diawasi oleh Allah S.W.T. Allah subhanahu wa ta'ala mukarrabah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala baiklah kita baca penjelasan hal tersebut dari as-syeikh yang mulia as-syeikh Muhammad bin Salih al-Mussaymin rahimahullah kola syarih berkata pencara as-syeikh Muhammad bin Salih al-Mussaymin <coughs> Wahm binis bati lil ihsan ibadatilah. Adapun apabila ditinjau dari sisi berbuat baik, ah, bagaimana mitoh deh seorang anyway, hamba dia beribadah sebaik-baiknya kepada Allah SWT. Pantas bukanlah keadaan kita rah. Itu dengan cara engkau berpegang kepada Allah SWT. Seolahlah engkau mirinya sama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi ibadatu ay ibadatul ishan ibadatul insani rabbaka ka'annahu yarah ibadatul talab wa syafaq ibadat. dan tentu ibadat ini kata beliau ay ibadatul isan ibadatul insani rabbaka ka'annahu yarah bentuk peribadatan seorang hamba yang dia beribadat kepada Allah seolah-olah dia melihatnya adalah ibadatul talab wa sedistilahkan dengan ibadah talat musyahaq. Dalam itu ya asu'al, ia ya, upaya untuk berharap, meminta, menginginkan ibadah yang memang dia inginkan, dia tuntut. Ibadah yang penuh dengan cinta dan kerinduan. Naam, ibadah yang tepat teripadanya rasa cinta, rasa rindu. Dia menginginkan bahagia di dalam ibadah tadi. Nah, waibadat waibadat talabi wasyauqah, yajudul insanu min nafsi hasan alihah. Nah, gambarannya kata beliau, waibadat talabi wasyauq, orang yang beribadah dengan penuh kecintaan dan kerinduan, keinginan yang besar seperti itu. Gambarannya, seseorang insan dia mendapati pada dirinya adanya hasan, hasan, hasan alihah, adanya semangat motivasi, dorongan yang besar. Dia melakukan ibadah tadi. Karena dia sendiri yang cinta. Dia menginginkan itu. Dia bahagia dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah. Karena dia sendiri. Memang dia menginginkannya. Dia mencari. Dia mengupayakannya. Nah. Al-adhi. Al-adhi Sesuatu yang dia cintai tadi. Itu kepada Allah SWT. Dia memang cinta. Nah. Dia dengan merasakan nikmat. Manis. dia Bahagia dalam beribadah kepada Allah SWT. Bukan sesuatu yang bukan Bukan naam, Hanya semata-mata menunaikan kewajiban. Penuh rasa rindu. Penuh rasa bahagia. Nah, sebagaimana? Nah, men-ucapkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Bilal. Bilal bin rabah Dan kalau mereka olah-olah mana agak lupa ya. naam Pada saat perang kondak ya. Atau pada saat suatu aktivitas tertentu yang situ mengumpulkan sahabat. Mereka melakukan suatu aktif atas gotong royong. atau pekerjaan. Kemudian apa kata Rasul? Wahai Bilal. Sejukkan hatiku. Sejukkan hati kami. dan bahagiakan kami dengan dengungan azan. Ya makam kalau Rasulullah SAW. Jadi mereka merasa sejuk. Dan juga demikian doa Rasul. Dan kalau Rasulullah SAW. Berdoa kepada Rasulullah SAW. Agar dijadikan pada sholat. Sebagai kurratu a'yun. Sesuatu yang menyejukkan hati. Inilah posisi orang-orang yang penuh dengan puncak. Keibadatan yang ihsan. Nah, terbuat ihsan. Baik. Memiliki kualitas yang luar biasa dalam ibadah yang dia panjatkan pada Allah Sementara. Itu ibadah yang penuh dengan cintaan. Kerinduan. Dia rindu. Nah, bukan lobat. Dia rindu. Ingin kemas jidu. Aduh, insya Allah ya. Aduh, sibuk sekali sini. Aku pengen sekali. Ingin berzikir, ingin beribadah kalau Oh mungkin tersibukkan dia lindu Oh aktivitas dia punya aktivitas aktivitas aktivitas rutin di dalam ibadah, Baca kitabkah, berzikirkah, na'am murajaahkah. Oh tu sedih dia, sedih sekali. Oh tu ini kedua ada aktivitas yang menyibukkan dirinya. Nah memang kedua tidak bisa ditinggalkan. Nah, nah bukan aktivitas yang mungkin terkait ada urusan keluarga. Nah, pun yang lainnya yang sangat menuntut dia harus dikerjakan. Akhirnya aktivitas yang tadi, aktivitas rutin, ibadah yang dikerjakan agak sedikit terbengkalai. Dia pun rindu, ada rasa sedih pada dirinya. Nah, ini gambaran orang tadi yang dia sudah pada puncak ibadatut talabin ussyauq. Nah, ya. Ibadah yang penuh dengan kecintaan, keinginan kuat dengan penuh kerinduan. Nah, demikianlah Nah, gambarannya seperti seorang yang dia mendapati dirinya sangat ada yang motivasi yang besar, keinginan kuat di dalam beribadah kepada Allah. Li'annahu yatum hadzal ladzi yuhibbu fa huwa ya'ruka nawirah. Sehingga dengan itu dia pun ingin seperti dia, mel dia melihatnya. Dia bahagia sekali. Ya. Dia berharap Sang Penciptanya memperhatikannya. Naam di hadapannya. Naam perasaan seperti itu. Naam Sekipun kita mengetahui, Allah di mana? Allah di atas ars, Allah di langit. Tapi yang perasaan yang tadi, dia merasa berada di hadapan Allah sentalah, dengan penuh kecintaan dia merasa dilihat Allah sentalah atau melihat Allah sentalah di hadapan. Jadi dia dia, dia bahagia mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, mengabdikan diri kepada Sang Penguasa, Sang Raja, Raja di atas segala, Raja, mengabdikan dirinya kepada zat yang dia harapkan. Dia bersandar padanya, Menggantungkan segala, segala urusannya kepada Sang pencipta tadi. Kepada zat yang dia cintai. Dipenuh nah, dengan penuh kecintaan pada ibadah ibadah yang dia lakukan. Sehingga dia ya, miliki ibadah yang berkualitas ya tentunya. Nah, ini gambarannya. Nah. Payak sudhu ayun ibu ilahi wa itakarabu ilahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga pun dia memaksudkan ibadah yang diserahkan hanya tertuju kepada Allah S.A.W. Dia berupaya senantiasa aniba, yunib, naam, ana mbak yunib. Dia berupaya untuk senantiasa memperbaiki dirinya kembali pada asal tala. Ta Mungkin ada aktivitas-aktivitas yang membuat dia naam, membuat dia lalai, lupa, ataupun salah. Senantiasa hatinya adanya perasaan untuk terus memperbaiki diri, merasa sedih. Yang mana kita manusia naam ya. Tampaknya lupa dan lalai dan salah, ya mungkin karena kita bermamalah, nah terpaksa ya, ya kita mau tidak mau tidak bisa menghindari itu. Gendam bermamalah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga, ada saja perkara yang kita mungkin lupa, lalai, salah, ataupun khilaf. Tapi orang-orang yang memiliki perasaan yang masya Allah luar biasa, nah kedekatannya. Ibadah yang bagus tadi dia pun berupaya untuk kembali, langsung berupaya rujuk, langsung berupaya memenangi diri, langsung ada perasaannya takut. Ia ya. kalau dia dibenci Allah, dimurkai Allah oleh Allah semesta alam. Nah, nah dia tadi merasa Allah senang tiada ada di hadapannya, dia merasa seperti melihat Allah semesta Allah Subhanahu wa Taala. Nah, peksuduhu. Ukayak suruh wajib ibu Allahi watakarubilaih Subhanahu taala dan dia pun setia sembari teruk mengkatakan diri kepada Allah semata talak. Fainlam takuntara, fainahuyarak. Ini kondisi yang selanjutnya. Namun apabila dalam takuntara, engkau tidak bisa menghadirkan perasaan tadi. Salala melalui Allah semata talak. Fainahuyarak maka harus ada pada keyakinan diri. Nah, tertanam pada jiwa. Perasaan apa? Murahkalah. Perasaan senantiasa diawasi oleh Allah SWT, diperhatikan Allah SWT lah. Kalau tadi dia saking, masya Allah, naam, kuatnya keimanan, perasaan luar biasa, dia seolah-olah melihat Allah SWT lah. Kalau ini mungkin dia tidak sampai seperti itu, naam, kedudukannya atau naam, ya, keyimanannya, tapi dia tetap harus meyakini dengan ilmu yang dia miliki, dengan apa yang telah dia pelajari, naam terkait sifat Allah SWT lah. Agungan, kesempurnaan. Sifat-sifat yang memiliki, dia meyakin. Apa? Tidak ada yang, tidak ada pun satu pun yang luput dari Allah SWT. Setiap gerak geriknya, setiap perbuatannya, setiap tingkah lakunya selalu Allah perhatikan. Nah, ya. dia harus meyakin. Inna yu, Inna yarak. Allah selalu mengawasi mu. Allah selalu berhatikan. Nah, ini pun juga bagus. Kakak terserak saya mintuah ibadatul harbi walkhof. Kondisi ini gambarnya adalah bentuk ibadatul harb walkhof sama alharbi walkhof ini metaodif ya. Ibadah seorang yang terpatri pada dirinya rasa takut, takut pada Allah sentalah ya. Allah melihatku, Dan kalau maku perbuatan salah, aduh Allah melihat. Nsyaullah ya Allah melihat apa yang aku lakukan. Nah ini ibadah orang orang yang merasa. Naam, dia senantiasa di sadar oleh Allah Subhanahu sehingga enam dia pun menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan ataupun pada perbuatan dosa. Oleh karena itu, kana hadzihi al-martabatu tsaniatan Oleh karena itu, kondisi kondisi yang kedua ini yaitu ibadah orang yang atau kondisi seseorang yang tatkala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu dia tidak bisa menghadirkan merasa melihat Allah Subhanahu tapi, kondisinya tetap dalam kondisi bagus. Tapi dia meyakini. Allah sebetulnya memperhatikannya, melihatnya. Nah, dengan ilmu yang dia pelajari. Dengan ilmu yang kita miliki. Ini pentingnya. Pentingnya belajar diit. Belajar agama. Belajar akidat. Mengerti bagaimana keagungan Allah. Kesempurnaan sifat Allah secara. Yang sangat luar biasa. Nah, ya. Penglihatan Allah yang luar biasa. Pengetahuan Allah yang luar biasa. Sangat-sangat tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Nah. tidaklah satu pun daun. Di belahan bumi yang mana? Allah tahu saat ini jatuh. Subhanallah ya. Alang rendahnya kita, alang kehidahnya makhluk. Demikian juga perbuatan kita. Tidak pula perkara yang zair yang nampak. Ataupun sesuatu yang terbesit di dalam hati. Atau sesuatu yang mungkin belum terbesit. Lu ucap Allah sedekat saking kesempurnaan yang mulia. Jadi pentingnya kita mempelajari din. Kemudian Allah tetap memberikan kokohan kita. Juga pada posisi ini minimalnya, ya kita mengetahui yakini. Allah maha, maha mengawasi, Mah melihat, Mah kita memperhatikan kita. Nah kondisi ini kedudukannya adalah kedudukan yang kedua, ya. Pertama yang kedua dibandingkan yang tadi, ya. Nah ini takun ta'am. Jika belum takut kepada Maha Azza wajalla seakan-akan kau terawu dan takutuhu wa tahussunatsa liwusul ilaihi wa qabduh ka'annahu alladhi yarau kata'am buluhu ibadatan khaifin haribin min azabihi wa ikabi haribin min azabihi wa ikami engkau kata beliau 6 jika belum takut kepada Maha Azza wajalla seakan-akan kau terawu dan takutuhu apabila engkau tidak bisa menghadirkan tadi daripada para al-sultana salolah engkau 6 Kan kata Rohmu tetap lu. Iya, engkau melihat Allah SWT ada keinginan kuat dan meribar kecintaan yang penuh kerinduan. Nah, akan pada zat yang sangat dicintai. Maka harus ada pada dirimu jiwamu adanya upaya ya, memotivasi dirimu untuk menyusuli Ilahi, tetap iya meraih upaya merokhmah kedekatan dengan Allah SWT. Pak Budhu, Kak NaHu, boleh jarak. Yang keberbary pada orang semtalah, nah dengan menghadirkan perasaan, Allah akan senantiasa perhatikan kita. Masih ibadah orang orang yang, iya takut ya, fatah buhdhu, ibadat akal minhu, sehingga kondisinya seperti ini. Aduh ya, dulu kan ini yang keberbary pada orang semtalah dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut padanya. Nah, ya, ini rasa takut pada orangnya. Meskipun ya, namanya seorang hamba. Harus padanya, terpatir padanya, Nah, dua hal ini di dalam ibadah. Atau bahkan di dalam hidupannya. Al-Mahabah Wal-Khawm Rasa cinta dan takut. Dia berharap akan pahlawan Allah SWT. Dia takut akan atap Allah SWT. Dia berharap agar diterima oleh Allah, oleh Allah SWT dari ibadah yang dikerjakan. Dia berharap mohon kepada Allah SWT. Agar ibadahnya ikhlas, murni. Sama-sama untuk Allah, tetapi dia juga tetap takut, takut dan sampai ibadahnya tadi rusak, ibadahnya tadi, nah, tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, nah, tanpa dia sangka ternyata rusak, sebabkan Arya, semua ah, ketidakikhlasan harus nanti ada itu. nah, ya pada diri angba. Harith bin bin Azab itu ikhwal dia takut dia lari, ya, dia menjauh berupaya menjauh dari disebabkan Ditimpakannya azab dan hukuman dari Allah Subhanahu Wataala kepada dirinya. Wahli, biaraja tu enggak asbab isulki adna bin dari nafirullah. Kemisi yang kedua ini kita melihat, bisnesi arba besuluk, bisnesi arba orang-orang yang memiliki asuluk. As nah, seluk sini adalah orang-orang yang memiliki kedalaman, dari sisi adab tentunya ulama' ya ulama' yang mereka memahami mendalamnya, na'am juga memiliki adab, akhlak yang dalam, na'am dia yang luar biasa dari sisi adab dan akhlak memiliki kepribadian yang tinggi dari sisi adab dan akhlak nah, mereka memandang adana min darajatil ula kedudukannya masih di bawah tadi ya jadi derajat yang pertama itu derajat yang pertama tadi apa? Itu bentuk upaya seorang hamba beribadah kepada Allah SWT. Karena. terah, Karena ke tera. Seolah-olah engkau menghadirkan perasaan engkau melihat Allah SWT. Nah. In lam apabila engkau bisa, belum bisa menghadirkan hal tersebut. Harus tetap engkau yakin. Allah tidak akan pernah luput. Daripada masanya kepada kita. Nah. Kemudian kita beliau. Ini lanjutannya. Saya sayamin mengatakan. Wa ibadat Allah Taala." Ya, kamu kalau beribadah masih mohon taat. Nah, ibadat pada sunatlah. Sepak mana yang diucapkan oleh Imam Munkaim? Ini adalah arkanul ibadah juga ya rukn naam ya rukun dari ibadah sunat. Naam rukun yang harus tepat di dalam ibadah pada seorang Allah. Nah. Kata beliau, ini kutipan ucapan dari Imam An Nukhaimi rahmatullah ta'an. Wa ibadatu rahmani ghae tu mazuli abidi, Umaruknani nani. Ini, ini adalah sebenarnya di dalam kitab An Nuniyah, ya. Karena diakhiri dengan huruf Nun. Nah, Dan sini tidak ada hasyiat atau takik, ya. Nah, um, sepertinya ini marjanya, rujukannya, yaitu kitab An Nuniyah, ya. Ini kosidanya. Syair syairnya, syair remuan umpamai dari yang dalam dari kitab Imam Ibnul Ka'im, Rahmatullah Taala. Tambah dia, wahai ibarat Tuhan Yang Maha Rahmati, wahai Tuhan Nah, ibarat Tuhan Yang Maha Rahmati, wahai Tuhan Yang Maha Pemberi, manusia yang berdiri, hamba Allah, hamba Ar Rahman. Nah, seorang hamba yang dia mengaplikan dirinya, menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta, yang dia meyakini dialah hamba Allah, bukan hamba makhluk. Bukan hamba yang relah. Nah, apa terhadap dirinya apa? Gua itu hobi. Ada rasa yang cinta, ada rasa puncak cinta, kedalaman cinta, puncak kecintaan pada Allah SWT. Inilah. Nah, ini, ini rasa terbaik. Terkalah dia cinta, cinta, cinta sangat mencintai Allah SWT. Maka akan terkalahkan cinta selainnya, cinta dunia yang fana cinta kedudukan, cinta amal, cinta harta, cinta kekuasaan, wallahi Abdillah, ini semua fana. Hamba rahman apa Allah? Yang dia benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Sangat cinta Allah, penuh kagum kepada Allah Subhanahu Dia memiliki puncak kecintaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'zuliah bihi, umairqani, disertai ini urang yang kedua. Kalau dia berbicara kepada Al-Santara. Biarpun beribadah dengan penuh ketundukan. Penuh pengerendahan diri. Merasa dirinya sangat rendah dan hina. Betapa dirinya sangat membutuhkan Allah Sementara di setiap saat, di setiap waktu, di setiap kesempatan, di setiap keadaan. Di setiap tempat. Dia sangat membutuhkan Allah. Ya Allah. Sekiranya tanpa berteramuk. Tanpa rahmatmu. Tanpa kasih sayang. Dia sangat merasa rendah. Hina. Meskipun bagaimanapun kedudukannya. Dia diposisikan. Dengan takdir Allah. Ataupun dia sangat rendah dan hina. Tidak ada bedanya. Dia mengagungkan Allah. Dengan penuh cinta Dan dia merasa sangat butuh. Sangat hina. Sangat apa bersandar bukan tempat Allah sentar jam berapa pada Allah Subhanahu wa apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala huwa inilah dua rukun di dalam ibadah subhanallah ucapan beliau yang luar biasa ini maka the saya in qal ibadatu mabniatan ala hazainil amr keibadah dia Yang namanya ibadah pasti harus didasari dua hal ini maham ya dua perkara ini tentunya terkali sangat cinta kepada Allah di situ akan muncul yang namanya keikhlasan dia sangat cinta pada Allah tertuntut baginya bagaimana agar ibadah tadi diterima sisi Allah Subhanahu dia berupaya menjalankannya dengan sesuatu yang Allah inginkan bagaimana tata caranya metodenya tata caranya harus mencontoh utusannya kerana ini syarat Allah agar Allah menerima ibadahnya. Allah ridoh, Allah cinta. Dengan ibadah yang dia kerjakan. Ya. Sepuluh manhar, hadis rasul ya. Man ada tapi amrin hasanah, leisamin, powerudut. Baru siapa yang mengatakan ada perkara pada perkara urusan kami ini? Perkara ibadah, perkara syariat yang tidak ada, tidak ada. Naam dasarnya. Mahwa, leisaminu yang tidak ada dasarnya. Tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya dari Rasul Syariat Allah. Pauwurud. Dia terbantah. Nah, man amilah amalan ini, saalehi emrul apa wurud dan berakun yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Nah, dia berupaya. Bagaimana cinta ibadah ni tadi yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima, Allah ridha, Allah cinta. Iya, termasuk tadi. Dia berupaya. Agar menjalankannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dengan metode yang Allah inginkan, kualitas, usulannya dia berupaya sebaik-baiknya. Nah ini ya, naam. Maka kata sesemin peribadatuan Abdullah Zainal Amran, ibadah tentunya dibangun dari dibangun, nah dilandasi dengan dua perkara ini. Oh ya terfuk, wahai ya terzul. Puncak kesintaan hamba pada sang pencipta. Dan puncak pengerendahan dirinya. Merasa butuh. Hina. Di dalam beribadah pada Allah SWT. Di dalam setiap saat, setiap waktu. Butuhnya dia ibadah tadi. Nah. Hina dia. Kalau bukan rahmat Allah. Ya. tentu Dia tidak akan mampu beribadah. Siapapun dia. Dia berharap agar Allah menolongnya untuk bisa beribadah tadi. Sangat butuh dia. Tapi hub at-talabu wa fi dzulil sehingga pada al-hub ini kenapa beliau jelaskan tadi ya nah kenapa ibadah talab itu adalah al-hub ibadah kalau seorang beribadah merasa dia melihat Allah Subhanahu wa itu adalah ibadah al-hub wa talab ini juga dasarnya qatil hubit talabu wa pada ibadah nah pada ibadah Tentunya akan akan me, akan ada yang motivasi termasuk ibadah tolak yang memotivasi dirinya untuk benar-benar menginginkan ibadah tadi. Dia cinta penuh kerinduan, syuk, penuh kerinduan dalam beribadat. Awam sebentar, ofizul dan pada pengendalian diri. nah, upaya pengendalian dirinya, penghambaan dirinya, merasa butuhnya di situ ada rasa takut. Nah, takut pada usaha talah. Ya Allah, kalau bukan pertolonganmu. Kalau bukan kemudahan darimu. Tentu aku tidak mampu beribadah. Nah, ya. Ini gambarannya. Fahadha wal-ihsanu fi ibadatillahi azawajal. Dan ini inilah bentuk. Perihsan, berbuat baik. Bagaimana sikap yang terbaik kita di dalam. Beribadah kepada Allah azawajal. Nah. Fahadha kanal insanu ya'budullah al-hazal wajh. Apabila seorang hamba kata beliau, dia beribadah kepada Allah Subhanahu dengan cara seperti metode seperti ini, fa inna usaufa yakunu mukhlasan lillah azza wa jalla, la seriaan, wala suma'atan wala madhan usawaun, itta'al annasu alai am lam yatta'i? Naam, am lam yatta'i li al-kulu indahu sawa' wa huwa musinnul Kata beliau, apabila kana Apabila jika kan insan ya'budu Allah al hadzal wajh apabila seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa dengan metode seperti ini fa inna usafa yakunu mukhsan ila izzi dia nanti akan menjadi hamba yang ikhlas. Naam, ikhlas, jadi seorang yang mukhlis, murni ibadahnya. Naam, karena dicinta, yang dia inginkan adalah memang beribadah tadi, dia rindu, dia ingin beribadah pada, pada Allah Subhanahu wa dia rindu beribadah pada zat yang dia cintai. Dia berharap pahala berharap ganjaran, berharap janji nikmat yang apa? sediakan untuk dirinya dan Allah tidak akan mencari janji dan apa yang Allah janjikan itu melebihi apa yang ada di dunia ini tidak ada tandingannya dia menginginkan itu ataupun juga dia takut Aku, kalau bukan pertolongan Allah kalau bukan hidayah dan topik dari Allah kalau bukan kemudian dari Allah SWT dia tidak akan takut uh. orang yang melakukan ibadah seperti ini tuhannya ni dia akan menjadi orang yang mukhlis, ikhlas ya. Ikhlas di dalam ibadah yang dia kerjakan. La yuridu ibadah tau bi ibadati riaan wala sum'atan. Tidak akan ada pada ibadahnya sifat ria. ingin dilihat orang lain. Itu bukan tujuannya. Yang dia inginkan disintai Allah. Pengen dipuji-puji, disebut-sebut? Tidak. Wala madhan nas. tidak mengharap pujian di sisi manusia. Wasawun itra'an nasu alaihi Amalannya Pauliu, sama saja menurutnya. Mau diperhatikan oleh orang-orang, tidak -orang, diperhatikan, sama. Nah, mau ada yang lihat terserah, tidak ada yang lihat tidak masalah. Nah, karena tujuannya rasa cinta. Adalah. Nah, ibarat yang dilakukan penuh dengan cinta. Nah, penuh rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak masalah. Alkulu indah sawah, semua kondisi yang ada itu sama saja. Dia tetap bagus, ya sawaun bahwa muslimul ibadati ala kulli hal sehingga dia pun akan selantiasa bagus ibadahnya di setiap kondisi yang ada nah di setiap waktu di setiap tempat nah akan bagus kondisi orang yang ibadah yang seperti itu bal inna min tamamil ikhlasi ai yahfisul insanu ala ala yarahu nasu fi ibadatihi juga poin poin ya nah bal kata beliau bahkan inna min tamamil ikhlas Termasuk bentuk kesempurnaan keislaman seorang hamba, ayah rasul insan, terkait seorang insan dia semangat. Allahyaroh Nasuf ibadati, berkeinginan besar bagaimana agar orang-orang tidak melihat ibadahnya. Nah, alamnya tidak dilihat ibadahnya. Nah, ada kalau dikisahkan kan, zaman sahabat. Nah, kalau alam singarannya demikian sama sahabat, seorang keluarga. Sahabat yang kaya. Nah, di sejarah ini, harinya dia bermuamalah, mungkin mencari Maisa, dan melaksanakan ibadah. Di malam harinya, dia sama anaknya sibuk. <tuh> sibuk apa? Sibuk ngasih narok-narok hartanya. Diam-diam. Bermalah, gandum, rumah orang-orang. Nggak -orang. tahu. Suhanallah. Ah, iya. Nah, karena kalau siang nampak kan, kalau malam orang yang sudah enggak istirahat, siap. Nah, Allah Alam, meskipun perlu dirujuk lagi, itu sesuatu yang dahulu kita pernah dengarkan ya, dapatkan peda. ini luar biasa, luar biasa. Nah, termasuk yang dilakukan oleh ulama kita Almas, Muasir ini zaman sekarang ya, nah, dari beberapa, nah, informasi, nah, ya, kau baring terdengarkan, sebagaimana lapoan loh, memang ibun bas. Ya Allah, dia terkenal sebagai orang yang sangat luar biasa dengannya. Nah, kalau di hari Jumat katanya arumannya tuh open house. <tuk> ya, di istilahnya kan. ini silakan jangan sekarang ya. Apa itu? Awanausana. Anu lawas. Oh, no, ada. Pramuka, oh, no. <tuk> silakan datang. Ah, silakan, siapa saya silakan. Ngapain? Sudah disediakan itu maka Ajar itu. Apa yang ada. Subhanallah. Subhanallah. Selain itu juga. Luar Saya katanya. Dan mendapatkan informasi bagaimana luar biasa beliau. Beliau mendermakan harta beliau. Termasuk. Dengan jah kedudukan yang dia miliki. Untuk. Mengarahkan. Bantuan. Rahimah. Rahimah Nah. Nah. Ya karena ya. Setelah beliau ternyata nah, orang yang luar biasa merasakan dapat bantuan yang rutin terus kok terhenti. Ah oh ternyata suami sebin bas insyaallah tidak perlu yang digambar-gambar oh disebutkan ya di apa ya di sosial media kan diviralkan la haula wala quwwata Yang seperti itu. Nah, kita raih. Nah, utaman sisi Allah kita berharap ibadah yang kita kerjakan benar-benar diterimanya nah, ya, ini kata beliau akan kata beliau nah, inna minta mamil ikhlas sebagai bentuk kesempurnaan keikhlasan seorang mbak ayah Rasul insanu Allah, ala nasu fi ibadati ya ingin ya, sangat ingin dia bersemangat itu, ingin dia bagaimana orang itu tidak melihat ibadah yang dia Kerjakan. Sebagaimana tadi ya sempat Peedah yang kita baca, se Imam atau Syafi'i, Subhanallah, Syafi'i. Aku ini sangat-sangat berkingin. Nah, kita baca beberapa kutipan Peedah tadi ya, baca di Peedah Peedah poster yang ditulis biasa mersemangat. Agar apa? Agar orang yang berpah, belajar padaku ini cukup dia belajar tanpa menumpukan lama aku. Subhanallah bah ta'ala wala quwwata illa billah. Nah, sallallahu alaihi wasallam ulun kita untuk menjadi hamba yang Allah sangat cintai memiliki akhlak yang mulia seperti ini. Antakun ibadatu ma'rufis sirron. Antakun ibadatu ma'rufis sirron. Nah, agar ibadah yang dia kerjakan pendapatnya itu tersembunyi ya, rahasia. Tidak diketahui oleh orang. Subhanallah, ya. biar Allah yang tahu. Nah, subhanallah illa nah, kecuali kata beliau ini ada kondisi yang lainnya ini ada kondisi kalau oh, jangan kira tuh oh, ihwal ini badannya nampak-nampak jelek oh, jangan sabar jangan asal ponis ya kurang ikhlas sabar hati tidak seperti itu ya jangan mudah memponis ya nah kita harus belajar kita harus memberikan husnuzon kepada saudara kita nah di sini bahkan ada ada pembahasan tersendiri izaka na na'am illa izaka na fi i'lanin dzalika muslimina aulil islam misru ayakunarujulan mutawawa'an yuktadi wa haba aybayna imana tauli nas liyaqudhu min dzalika nibrosan yasiruna alai au kana wa yhibu ayan nurul ayan nurul ibadata liyatta biha sumala'u wa korona hu fiha tapi hadza nah fi hadza nah ini kondisi yang lain kondisi oh jadi ibadah itu harus share semua enggak sabar ya jangan asal-asal na nilai menyimpulkan saudara kita nah sabar ya kita harus dahulukan husnazar tetapi saya saya ingin jika kana diiklan diiklan nizalika maslahahah lil muslimin aw lil Islam apabila terkala menampakkan ya menampakkan ibadah tadi di sana ada kemaslahatan bagi kaum muslimin atau bahkan bagi agama kita Nah dan itu terjadi di zaman sahabat maka Rasul mengasuh menanyai mereka dalam Ribawatan siapa pagi ini Siapa pagi ini tadi sudah ngantarin jenazah? Oh jangan tim, timnya. Ya. Bukan. Nanti enggak, enggak ini eh enggak gitu. Terus itu nyanya. Terpaksa ya diilankan padahal ini, sier, ini. kan padahal isir tadi. Iya kan? Terpaksa diilankan itu. Oh ah, iya. karena tujuannya ini. Tujuannya ini enggak terasa, ya. Karena untuk diikuti. Nah, Rasul tanya. Nah, apabila kondisinya tadi, terkala ditampakkan memang nampak pada saat nampak ibadah dikerjakan tadi adanya maslahat bagi kaum muslimin, bagi agama Islam itu sendiri misme. Contohnya ayakunaru julan mutabawa'an tadabi Orang tadi adalah orang yang mutabawa'. Hmm, atau matbu'an, salah ya. <laughs> nah, matsubuan ciptadabi. Subhanallah ya. Nah. Regis ya. Nah. Masya Allah. Misalnya aku narujul macam buat Orang tadi orang yang diitibai, naam, di eh, na teladani, naam ya. Maka Rasulullah SAW, naam juga mengasuh, mansunah, sunnatan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah naam ya. Artinya Ya Kalau kalau enggak dihidupkan, enggak ditampakkan bagaimana ketahuan hidup ni sunnah. Ya kan? Ya. Ini termasuk ialah menampakkannya Untuk tujuan tadi. Kebaikan untuk kaum muslimin, kebaikan untuk agama Islam sendiri. Nah, misal ayikuna rojulan matsebu'an yuk tada Kondisi seorang tadi dia orang yang diikuti. Orang yang diteladani. Dijadikan contoh. Nah. Wahabu ayubayi na'ibah datahulinas dia mengambil daripada dzalika ibraasan ya sirrun maka ya kondisi ini sangat diharapkan sangat dicintai agar dia memperlihatkan menjelaskan ibadah tadi ya rasul ya sengaja ibadah di atas mencontohkan bagaimana salat yang benar bahkan di awal-awal dia mempraktekannya di atas mimbar supaya dicontoh diikuti nah ya untuk seluruh kaum muslimin nah Lihat tujuh minzal kan dibrosan ya sirun alil, agar mereka bisa mengambilnya. Nah dia bagaikan lentera, menjadi lentera ya sirun yang orang tadi berjalan dengannya. Nah, ya, ya mereka enggak tahu itu itu amalannya boleh enggak ya. Nah, lalu bagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah Malik Noor Taqaballahhu anhu. Ya, semoga Allah meridainya. Nah, tentang apa itu? Tentang kala sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, apa dia enggak mampu? Mampu dia. Tapi ingin menggambarkan ini bukan wajib. Nah, ya. Ah, seperti oh jadi kalau wajib bagaimana? Artinya akan terbebani semua. Orang yang nggak mampu dia harus memaksakan diri ya. Mungkin nencek, wah oh, setahun baik kau, masuk nggak terkumpul kaming satu, pulsa, HP bagus. Nah Ini kondisi orangnya. Karena kita dapat di poster itu, nah, ada tulisan-tulisan di, di, di, status ya. Perhatikan ini, wah oh, cewarin si, si pulsa, Nah. ya kan? internet Internetan lancar terus. Ibadah ini satu tahun toh. Kedua ya kan? Ya, ya nggak semuanya Hei, bisa. Ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Ada yang makan syukur. Ya seharinya syukur bisa makan. Ada yang, masyaAllah, alhamdulillah makan. Makannya apa sayur tok nggak ketemu nasi. Iya itu. Ada-ada. Insyaallah ya. Nah, ada. Kata pun setahun, mungkin kata pun dua tahun ya. Dia enggak bisa. Nah, di sini hikmah. Sayyid Abdullah bin Mustudin. Bin Mustudin. Abdullah Al-Hana. Dia sengaja untuk meninggalkan itu bukan juga dan merangkak. Malas. Dijelaskan kenapa engkau tidak mengersikan agar kalian tahu. Ini enggak wajib. Kok bisa gitu? Eh, Rasul juga seperti itu. Pada saat apa? Salat Taurawi berjamaah. Nah, itu mau Taurawi, teladan ya. Semua enggak terus sahabat nih, wah tiap malam pengu ya. udah ditunggu-tunggu Rasul. Salat Taurawi, Komandan. Udah ditunggu-tunggu. Aduh. kan? Udah tunggu. Akhirnya Rasul enggak keluar. Wah, baru rusul malah? Jangan seperti itu. Bahaya kita mengatakan sore itu ya. Sengaja Rasul Agar kita paham. Kita mengetahui itu juga tidak wajib dikerjakan di masjid. Tidak harus. Bahkan hukumnya juga juga tidak wajib ya. Meskipun sunnah yang sangat ditekankan sekali. Nah, jadi itu gambarnya. Apabila ini orang yang ditadani, diikuti, maka ada kalahnya perlu dia menampakkan. di dalam ibadah yang dikerjakan agar orang-orang mengambil contoh darinya dia menjadi lentera yang orang berjalan di bakarnya. Akuana waiyhi bu ayat harul ibadah tak biakte dia biar Tapi ada kairon. Nah atau dia mengerjakannya apa yang menampakkan juga ya agar teman-temannya teman-teman dekatnya Nah, juga bisa menteradarnya. Nah, sahabatnya bisa menteradernya. Ya, kawannya ni, pikir-pikir ya. Yuk, kita keluar. Mana? Capek. Woi, syala. Nah, keluar. Yuk. Makan. Uh, Susu anu. Uh, ya, uang sepat. Uh, royal. Uh. Nah, sekarang, ayo. Yuk, yuk keluar ya. Ayo kita. Ngapa? Kita ini dulu. Ya, ibadah kita, kurban. Hajar seperti itu ya. Nah, oh ya, Bismillah biar uang tadi tidak semata-mata ya itu berpahala traktir kawannya, saudaranya, kerabat kerabatnya diterakir. Nah, tapi ini juga bagus sehingga menumbuhkan rasa ibadah. Mungkin ini mulai dia untuk menyentuh dia dalam sisi dakwah. Nah, ya dalam sisi ibadah menyemangatnya. Karena mungkin ya dia orang yang sibuk dengan dunia, hartanya banyak. Nah, makan ibadah solat dia ya luput. Nah, ya luput. Cuman, ya terkait dia mau amalah dengan saudaranya royal segala macamnya royal. Nah, bagaimana aja tuh dia ninyadarkan dia? Bisa jadi seperti itu. Nah, ya, Nah, ini kita ibadah kurban. Dia menjelaskan bagaimana luar biasanya khususnya ibadah kurban nah. tadi. Bagaimana? Nah, asal masalnya korbanan Nabi Ibrahim. Bagaimana ketaatan Nabi Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim anak yang paling dicintai, yang sangat dicintai, anak yang diharapkan. Anak yang sulit dia dapat anak. Sebuah datang perintah Allah. Dia pun harus mengorbankannya. Kita na al ya. Naam ya. Nah, untuk melakukan ibadah-ibadah ibadah yang sebenarnya mungkin kita mudah enggak bisa. Napa kita kerjakan? Nah, ini mungkin sebagai bentuk dia menyentuh hati saudaranya orang yang dekat dengan dia yang mungkin dia memang bermuamalah bagus dengan dengan dirinya. Wa zilmashatu ladhi yurtawatu ilaiha qatakun afdalah wa ala mashatil ikfa. Napa kan kata beliau? Nah, kondisi yang seperti ini, kemaskatan seperti ini, yang perlu diperhatikan ini kadang abal, waala. Kadang ya, bahkan lebih abal lebih utama masalahnya dibandingkan ibadah yang sembunyi tadi, ingat dengan kondisi tadi ya. Nah, mungkin dia bisa mendekat menggerakkan saudara atau teman yang dekatnya ya, teman-teman sejawat, teman-teman kantor. Nah, ataupun dia menjadi orang yang diteladani. Kadang ini kondisinya lebih bagus. Memang huruf dia, ya, dia dicontoh orang enggak ngerti. Nah, enggak ngerti ya kalau itu ibadah atau enggak ngerti bagaimana kaifiat tata caranya dikerjakan. Ya, oh. Oh, ca itu ya, San. Kayak nah, itu, Pak. Enggak ya. Iya, iya. Kayak gini, Pak. Gimana caranya? Nah. Nah. Kakak mana ya, itu kan. Nah, asalamualaikum. Nah, nah jadi jadi demikian ya. Jadi tidak semata-mata semuanya semuanya ibadah itu Kondisinya tadi esir. Nah, ada kalanya kondisinya dia memang dinampakkan ya. Nah, baik itu dia seorang yang mau menjadi teladan. Dia harus, dia mencontohkan ya. Mencontohkan, baik dari sisi mengajarkan ilmu. Ataupun juga memotivasi. Ataupun memperkuat. aku, Anda ragu nah. mengerjakan amalan ini. Wah, uh, Masya Allah. Uh, Ustadz itu atau sipulan itu dia orangnya gak ragu-ragu ya. Nah, semangat ya. Mulai tergerak mereka. Itulah ada hadis tadi ya. Barang siapa yang menghidupkan sunnah rusur. Yang di kondisi manusia. Sudah mulai meninggalkannya. Atau ada image. Ada upaya buruk. Nah. Musuh-musuh Islam. Musuh-musuh tauhid Untuk menghancurkan sunnah tadi. Nah. Ini banyak panjang pembahasannya. Kayak sunnah poligami. Itu sunnah sih. Nah ya. Nah dia nah, orang teladan kerjakan, tapi ingat ya mengerjakannya jangan serampangan, ya. Sunah yang indah tadi kalau kita sadari, kita pahami, kita teliti hikmah di balik itu, Baik syar-syar'i atau secara akhlui, ya secara kondisi al-waqi' di dalam masyarakat. Nah ini sangat besar, pakai hikmah yang besar, tapi tentunya tidak serampangan, tidak asal asal-asal lagi. Sebab intak kalau dilakukan dengan serampangan sembarangan, ya, di atas ilmu dan hikmah, malah ini dimampatkan oleh orang-orang yang memang dakwah ini, untuk menghancurkan Islam, menjauhkan Islam. Nah, intinya demikian, ya. ada kalanya, suatu ibadah tadi, perlu ditampatkan, bahkan mengandung kemasyataan yang sangat lebih, semata-mata ikhba. Nah, sudah. Ada kalanya, memang, dia disembunyikan. Nah, Nah, Allah, Allah Kemudian kata beliau, pezakan nasiru aslah. Ini beliau maksikan um, lihaza. Oleh karena itu kata beliau, yusmin azza wajal ala ladina yungfiko na amwalham sirron walani. Oleh karena itu kata beliau, Allah swt memuji orang-orang yang mengimpakan hartanya baik itu secara silat atau alaniyah. Disebutkan ini ayat al-Quran. Nah, kalau memang sirn lebih baik, kenapa Allah sebutkan di sana ada alaniyah? Ya kan. Di semuanya itu lebih baik. Kenapa? Oleh dikatakan Allah Puji orang-orang yang juga mengimpakannya secara terbuka, terang-terangan. Nah tadi ada kondisi, ada kalanya masalahannya bahkan lebih besar. Deman ngesir dan ibadah tadi tampak. Tapi ingat ya, harus jaga niatnya, ya jaga keikhlasannya. Nah, menampakkan bukan berarti dia semua. Ah. Menampakkan bukan berarti dia riak ingin dipuji, ingin disanjung, bahkan puji manusia, enggak. Tapi untuk tujuan tadi, agar dia diteladani, agar orang-orang mencontoh, agar orang-orang mendapatkan ilmu dan bertanya kepada dirinya. Demikian ya. Nah, atau juga tergerak hati sahabatnya. Mungkin kan orang yang dia memang menjadi orang yang diteladani belum, tapi dia ini karena ada kawan sejauh hati yang biasa dia bermakaman yang baik, selama ini mungkin sibuk-sibuk menghabiskan uang untuk perkara yang yang kurang mempatnya, mungkin berpahala, ya mubah saja, belum bisa mengandung pahala. cuman, ajak benar-benar untuk ibadah. Nah, ayo, ayo, ayo, kita ini lagi ini loh, insyaallah di tempat kita ini, kalau di pondok ya, tempat kita ini, ada umpah. ada kerupan ini, muka, ada kerupan, nah, untuk sapi, iya, berapa, kan tujuh, Bindah. ayo yang kurang satu, Nanti bisa ngasih keluarga, tetangga. Insya Allah, hartanya kan ya mudah-mudahan dengan sebab itu Allah sucikan. Nah, sawan ulaya. Bisa. Bisa juga. Nah. Maka kata beliau fa idza kana Ini uh, na'am. Eh uh, wa aslaha kana wa anfa'a lil qalbi wa akhsha wa syadda inabatan ilallahi asirru. Wa idza ilani maslahatun maslahatan teli sami bi Biduhuri sara'i. Walil muslimina, wa -muslimina yuktaduna yuk yuk biha. Yuktaduna. Naami. Yuktaduna. Bihaazal fa'ili. Wahaazal al-milu. A'lanu. Naam. A'lanu. Na kata beliau. Bila kena siru aslahu anfa'an lilqol. Waqsha wa syadda inabatan ilonlai. Sirru. Apabila. Ibadah yang kondisinya. Kondisi ibadah yang disembunyikan tadi. Dia memang lebih bermaslahat. Lebih bermampat bagi hatinya, jiwanya. Lebih khusus dia mengertiakannya. Ini biasanya ibadah yang apa? Sifatnya ibadah yang dia tidak ada. Eh, tidak ada. Naam, mm, apa? Ada. Uh, apa? Keterkaitan dengan orang lain. Ibadah yang dia kerjakan secara sendiri. Salat, ya. Tapi ada juga, ya. Nah ala ya. Nah, bisa juga ya memberi ya, dia bisa aja, enggak usah kita uh, sebut nama segala macam naan uh, ya. ya. Mungkin masyallah kalau kita kan ada juga ya, alam alam, spanola itu juga bagus ya. Nah intinya tadi, kalau dia melakukan ibadah syiar tadi, itu bisa mengandungkan kemaslahatan, kemampatan bagi hati dan jiwa Dia lebih khusus, lebih kuat upaya dia untuk kembali kepada allah. Nah, maka kondisinya asiru silakan dirasihkan kepada ibadat tersebut wa izaka apabila tatkala dia kondisi ibadah tadi yang ditampakkan tadi ada masalah maslahatun lil islami wa biduru lil islami bidhuri syara'ihi wal muslimina yataduna biha ya taduna bi hadzal fa'ila wa hadzal amiru a'lanu apabila kondisinya sebaliknya terkala ditampakkan maslahatnya juga lebih besar bagi agama Islam. Dengan nah, ditampakkan syariat. Orang ragu mengerjakan ibadah itu. Nah, bahkan itu dimatikan. Nah, ya. Padahal dia tahu itu ibadah. Nah, berjubah. sebenarnya. Wah, ya. Ini ibadah meskipun sunnah, ya. Nah, kita berupaya menghidupkan sunnah ini. Nah, meskipun juga. Jangan pula kita membenci saudara kita yang kadang tidak pakai jubah. Ini aneh juga. Ada, ya. Doan, kerana anda dapati Nah, uruf kita ya Memakai pakaian kokoh, sarung Itu uruf Dan juga tidak jelek, itu menutup aurat Nah, silakan dipakai Tak cuba Kalau orang merasa takut dan minder Nah, bahkan Adanya imet buruk Dalam musuh-musuh Islam itu Mengimetkan Pemahaman radikalis Nah, no, bila-bila teroris digambarkan dengan naam naam mazhar penggambaran, penggambaran tadi contohnya orang seperti ini tidak demikian saya pakai sunnah akan saya menentang terorisme radikalisme kan demikian kita ya, tampakkan jangan sampai ini bukan itu bukan ciri-ciri terorisme radikalisme naam bukan semata-mata dari sisi pakaian naam kita tampakkan ya akhirnya saudara kita mau demikian juga ijab ya ni upaya makar-makar syaitan makar masyaallah musuh, musuh agama Islam ini nah mereka ingin menjauhkan syariat Islam yang mulia tadi tanya pak saudara nah dalam tadi ya. seperti isi dosa pakai sandal ya akhi nah isi serong-serong pakai sandal Istri, makhluk yang mulia yang Allah cintai. Demikian anak keras, harus pakai sadar. Anak mau teroris. Anak bantai radikalis. Demikian ya. Kita harus berani. Akhirnya, saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang mungkin naam, menadani kita, dia pun semangat juga berani untuk mengikuti menjalankan syariat tadi. Nah. Nah. Nah. Kemudian kata beliau, nah, dan ini terakhir ya, terkait pembahasan kita, pembahasan bab al-ihsan, nah, bab mertabat ihsan ini, kata beliau terakhir, sual mu'minu yang liru, ma huwa aslah, kul maka na aslah wa anfa, il ibadati, buah huwa akmalu wa amdal, ini koin, koinnya tentunya, seorang insan, seorang mukmin, dia yang perhatikan, mana yang paling aslah, mana yang paling maslahat, kalamakana aslahu anfa bil ibadati fa huwa setiap suatu hal suatu ibadah enam bagian syariat ini posisinya dia akan menggunung kemaslahatan yang lebih besar yang lebih luas menggunung manfaatan yang lebih besar cakup manfaatan yang besar bagi kaum muslimin ataupun bagi pribadinya yang merasa bisa lebih khusyuk maka tentu yang di posisi itu ibadahnya menjadi semakin sempurna dan semakin utama juga na'am wallahu aalam bisawabna'an. Mungkin itu na'am yang bisa kita bahas, kita kaji. Na'am eh, terkait pembahasan ini mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ini alhamdulillah Allah menolong kita, memudahkan kita untuk menyelesaikan pembahasan na'am martabat yang ketiga di dalam Islam ini yaitu bab atau martabatul, martabut, al -martabatul syarisya, ah, martabat al-martabatu syarisa yaitu martabat al-ihsan. Nah, Itu yang bisa kita bahas Kita haji pada pertemuan pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Semoga Allah senantiasa menolong kita Menjaga kita, melindungi kita Menjadikan hamba yang soleh Menolong kita untuk mentaatinya Menolong kita untuk menjauh larangannya Semoga Allah senantiasa Menutup akhir hidupan kita dengan, dengan hidupan yang baik Yang penutup yang baik Semoga Allah senantiasa Kumpulkan kita di jenanya yang penuh kenikmatan pengampunan sudah dosa kita kekurangan kita. Itu yang bisa kita bahas, kita kaji di pagi hari yang hari ini atas kekurangan ana maaf -ma kepada Allah Sementara. wa an maaf. -ma ana mohon ampun penakiri subhanallahu wa bihamdika asyhadu ilaha illallah astagfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.